Чутка про незвичайні події дійшла й до Мір'єм. Уже з лихого настрою батька, з його бурчання, з окремих фраз, вона догадалася, що з Рустемом щось сталося. Але що? Сидячи долі в своїй хаті на повстяннім килимку, Мір'єм ламала голову на тим питанням, не мала сили спокійно шити. Трудно і нудно вишивати якісь квітки, коли серце таке неспокійне. Крізь загратовані вікна лилося світлом в низеньку хатину, михтіло на злотоглавах по стінах і лиш дратувало. Там, за мурами, де воно сяло, на волі, всі знали, що сталося із Ірустемом, тільки вона, найближча до нього істота, гризлася сумними думками в сій старій клітці. Мір'єм дивувалась. Ніколи перше, поки не знала Рустема, вся маленька хатинка не була для неї тісною. Їй було добре і просторо, як у гнізді, тепло у сих мурах, у тісному подвір'ї. Там днями цілими стояв холодок, дивилось синє небо крізь виноградне листя і дзюрчала вода фонтана. Вона могла від рана до вечора поритись біля квіток, що розкішно кущились поміж камінням і зовсім не почувала туги за світом за невідомим життям, що кликало її тепер із поза сих білих високих стін. Коли б мати дізналася, що з нею робиться нині, то певно сказала б, що то лихий дух, джин, війшов у неї, бо перестала вплітати в коси святі амулети. Перше, у ті недавні часи вона була щаслива, любила свої кросна, з-під яких снувались довгі рушники з чудними візерунками, Втішалась тихим теплим гніздом, висланим килимками та старими гризетами, обкладеним подушками по турецьких канапах, любила веселих подруг, коли вони збиралися на лафу та щебетали, мов горобці колозерин. Усе це минулось. Кросна стояли рідкою, хата здавалась темницею, а веселі подруги пустими й темними. Своїми розмовами та книжками Рустем вкинув у душу її нове зерно, що зросло там, як дерево, зацвіло тугою, вродило думи й нові бажання, їй усе хотілося знати. Знати, як живуть люди, що вони думають, чого хотять, які країни на світі, дерева, звірі, як місяць сходить навкруг землі. Ніхто їй цього не міг сказати, тільки Рустем. Він тільки один був такий, що міг здійняти із вікон грати, розвалити Мури та вивести її з них у ширший світ. Вона тяглася до нього, як квітка до сонця. І ось тепер її мучили думки, що з ним, яка нова пригода трапилась йому, що навіть батько, мовчазний завжди, клене його ім'я та ходить, як ніч.